Morgen og velkommen til klubben, eller hvad det nu er, der hvor du er. Her er det morgen. Jeg er lige ved at gape af at sige godmorgen. Jeg ved ikke hvorfor, jeg fik, jeg fik noget kaffe i morges. I dag skal vi snakke om øh, de små spil via, det er de små spilsklub part 1. Der kommer en part 2 på et ubestemt tidspunkt. Sandsynligvis, vi ved det ikke, men det er i hvert fald part 1 det her. Øh, så det er, øh, vi har taget fire små spil med i dag, Sådan, øh, i overført betydning. Dem skal vi snakke om. Og jeg skal lige sige, hej, jeg hedder Jakob Ja, og jeg hedder Henrik. Velkommen Det var vi til. lige ved at glemme. Det <laughs> vi lige ved at glemme. Velkommen til. De små spilsklub. Jeg har medbragt, ikke fysisk forstand, men uh, i, i overført betydning, medbragt King Domino et uh, et ny, ret nyt spil fra 2016, uh, designet af Bruno Catala som vandt uh, Spill Desjardes nok sidste år. Som det, det, er ikke, det er ikke stort og revolutionært nyt, at det er defense. Det er, det, det er kendt. Øh, men du havde ikke spillet det. Nej. Nej, det er noget andet, der heller ikke har. Øh, så lige forklare, hvad King Domino er. Det er et simpelt spil for 2-4 øh, spillere. Det tager cirka en 20 minutter at spille. Det, det går ud på, det er, at man, skiftes, man skal bygge sit kongerige op af brikker. Der er ikke helt af brikker. Du har nogle den forstand, at man får nogle brækker, som har øh, som, ja, del på midten, og har to ender, hvor der så er hver sin type terræn på. Det kan være marker, miner, øh, sø, der er et par ting, men jeg kan ikke lige huske det. Og nogle af dem har special features. Så når man skiftes. Hver tur bliver der lagt øh, x antal brækker ud, en for hver spiller. Det er bedst med mere end to spillere det her spil. der to spiller, lagt fire så tager man to hver. Så skiftes man til at tage en brik og tilføje til sit øh, kongerige, og så lægger man ny ud. De her brækker har så også øh, forskellige værdier, som øh, har betydning for, hvor i turen, man går næs næste tur, hvem der vælger først næste tur, den der har fået den brik der teoretisk set er bedst, fordi de er ikke alle sammen lige gode altid, den går man så sidst i næste tur. Og så er det sådan et lidt sjovt point scoring ting, hvor at det gælder om at samle mange brækker, en type sammen gerne, fordi at hvis du har en mark, så for hver mølle, du har på den mark, så får du et point for hver størrelse, marken er. Jeg ved ikke lige, om det giver mening, men du, din mark er antal felter gange antal møller på marken hver. Det er også derfor, at prikker, der har møller eller andre lignende ting, er flere, er, er, er mere værdifulde at få fat i. Og der er så heller ikke helt lille fordeling mellem de forskellige typer af felter. Mark er der meget af. Der er ikke så mange møller, men der er meget mark. Bjerge er der ikke... Øh, ret meget af, men der er rigtig mange af dem, der er faktisk er miner, så man kan hurtigt få et lille koncentration af miner og sådan noget. Og så ting ind imellem. Og jeg tror nærmest, det er mere ongceret for mig at forklare, hvad spillet går ud på her, end at faktisk at forklare det, hvis man skal lære det, fordi der kan man lægge tingene op, og så lige se, jamen den der jeg gør der, øh, så hvis du det spiller, vi har følt med nu, så <laughs> er det meget nemmere, når man sidder og har spillet, fordi så giver alting mening. Det har så sådan et dejligt lille farvet ja, semi-fantasy-tema. Der er i hvert fald noget med, der, der er en skygge der er en drage nogle steder, og, og der er en heks, der står ude i sumpen og sådan nogle ting. Mm. Og så skal man bygge de her sammenhængende områder. Øh, gerne også bygge et kongedømme, der så er øh, 4x4, eller er det 5x5, ud fra en startposition Det er det. Det er det, det. Ja. Det, det godt. H hvad er det, der er fedt ved King Domino? Det, det fede ved Domino er, at det er så relativt simpelt, men det er jo ret komplekst. Eller, det er ikke, det er, det er ikke komplekst, det, det giver ikke mening, men det har, det har noget overvejelse og noget dybde i det. Det her med, at man ligesom også skal vurdere, både ud fra at køre for en brik vil jeg have? Den, den, hvor passer den ind i mit kongerige nu? Hvor, hvor kommer jeg til at være i næste tur? Og hvad vil de andre have, hvis jeg vælger først? Hvad skal jeg også denige? Altså det er lidt sådan, du kan lidt hate det er det også. Ikke? Jeg tænker også, altså, det, det lyder sådan, at det er meget sådan, at det er det... ofte så er det her sådan, den type spil, hvor man sådan ligesom counterpicker, der kan det godt være lidt svært at have overblik over, hvad de andre egentlig sidder og laver. Det er jo forholdsvis simpelt i... Det er, det er super ja. simpelt i Kingdomino, når man skal counterpick. Og... De, altså, de har de her små interessante valg hele tiden, ikke og så har, og det flow, der er det er hurtigt, det er flow. Det tager også, altså det tager et kvarter, ja, det tager måske faktisk 200 20 spilspil, men det er fordi du så også lige skal bruge lidt tid på at tage pointene op. Fordi det tager lige lidt, fordi man lige kan sige, det kan spilles rigtig hurtigt. Og det er sådan et spil, man tænker, hey, et spil mere. Og så er det øh, super nemt at gå til. Som sagt, jeg tror, det, det vil være endnu hurtigere at forklare reglerne til det her spil, end den tid, jeg har brugt på at øh, fortælle, hvad, hvordan det er bygget op. Men, men Jakob? Ja. Hvad er fiktionen? <laughs> Fiktionerne. Uh, det, det ved jeg ikke. Altså, og, uh, h hvordan føles det at spille Game of Jamen, Det, altså det føles ret. Det er sådan et... Øh, Kingdom of føles i sådan et... Hmm, det er et... Man siger, det, det er sjovt. Det er sådan et spil. Det giver, den der, øh, det giver de interessante valg så, øh, og, og flåde. Så man sidder og tænker lidt, øh, træffer nogle valg, alt tænker hurtigt. Der er ikke de store spændingskurver, og det er ikke fordi, man sidder og griner. Men det er den gode øh, tænkebrætspilsfølelse i kondenserede form. Det er, det er den gode Euro-brætspilsfølelse. Øh, øh, hurtigt og, øh, og i små boosts. Men er fiktion er, det er, hvem man er i Kingdom og hvad der egentlig foregår. Det er title jeg ved ikke, om øh, de forskellige konger de tilkøber jord til deres øh, domænlande, eller og hvorfor at, øh, der er forskellige muligheder, hvorfor det skal ligge. Der er ikke rigtig noget. Det, der er nogle af de her spil, det er et spil. måske især nogle af de mindre her, og det bliver ret abstrakt, hvad der egentlig foregår. Og det er jeg kendt om, af dem. Men man skal jo have minerne tæt på de andre miner, så man har et effektivt øh, ja, ja, ja. logistisk Jamen, jo, netværk. Altså, al al al når du har bygget hele dit kongerige, og så skal til at score point for så kan man næsten godt se, hvorfor det ene kongerige er bedre end de andre, sådan rent fiktionelle. Ikke? Altså, dem med alle møllerne og mange marker. Der er så ikke noget med overkælde det. Det er lige meget, hvor mange møller du har på din mark. Det er, det er altid bare godt at have mange møller. Og meget produktive marker, åbenbart. Skal vi gå videre til næste spil på, på listen, som du har taget med? Øh, ja, men vil du vil snakke om udvidelsen. Jeg ved ikke noget om udvidelsen. No, okay, så tog øh, øh, Der er en udvidelse. Der er også noget der hedder Queen Domino, som er et standalone udvidelseagtigt, som har nogle lidt mere avancerede regler. Øh, så, og det tror jeg også, godt, man kan bygge på til, til King Domino. Men det er også intet i den simplicitet. Det er det er faktisk også et eller andet sted i de ultimative gateway-spil af uh, King Dermito. For det er så hårdt at lige til at gå til. Og det er også sådan en, jamen ved du ved da hvad, du skal, ikke engang, du skal ikke sidde her særlig længe til rent Og du skal heller ikke sidde her særlig længe til, uh, til spillet. Og det, og det bedste er jo nærmest, at man kan sige at spille spillet, så folk siger, En en gang til, ikke? Mm. Ja, vi bevæger os videre til um, 13 Days, The Cuban Missile Crisis. Som jeg har en klar fiktion. Ja, yeah. <laughs> det har det. Det er et dansk design af Asger Harald og Daniel Skold Pedersen, også fra 2016. Men lige over i den helt anden grøft af en, hvad sige, i spil. Det er et card driven game, og det handler om den cubanske missilkrise. Og det bliver op ja, det bliver af 13 Days selv, sådan pitchet, som at man kan spille Trade Struggle på en halv time. Det er et spil hvor man øh, der er et bræt og så har man en lang række sådan influence cubes, som man øh, placerer og fjerner øh, på kortet, og generelt så prøver man ligesom at score de agendaer, man har valgt, ligesom ved at have mere indflydelse et sted, end andre har, og prøver ret ud hvad modstanderen har af agendaer, som ligesom kan øh, ja, undgå får point for det. Derudover så, og det er nok noget af det fede, er, at der er øh, nogle death contracts øh, i 13 Days. Der er faktisk tre af slagsen. Øhm, der var sådan for militære battlegrounds og politiske battlegrounds, og så er der de lidt mærkelige battlegrounds, som er TV og øh, FN og sådan nogle ting. Det, der er med de her death contracts, det er, at øh, hvis en af dem kommer i den dårlige område, eller to af dem kommer op i mellemområdet, så udlyser atomkrig i af turen, og så er man tabt. Og, og det er den, der udløser atomkrigen, der har tabt. Yeah. Det er ikke sådan et, et semikortspil, hvor man begge to skal undgå atomkrigen. Nej. Man kan godt begge to tabe, hvis begge parter udløser atomkrig samme tur. Hvilket sagtens skal ske. Det, er, det, som er ret fedt ved spillet, det er, at når man øh, låser sine øh, indflygtskubes ned i et område, så for hver indflygtskub ud over den første, man placerer, så stiger ens death contract. For når man så fjerner igen, også ved at spille et kort, så hvad har det, reducerer det death contract på, på samme måde. Så meget om man ligesom prøver sådan at presse områderne til, til ydersiden uden at udløse den her øh, atomkrig. Så er der en, en del, og der er en del bluff i. Øhm, der er så, når man skal vælge de her agendaer hver tur, det bliver spillet over tre ture, så trækker man tre der, og så lægger man en lille flag på, hvor de agendaer så er. Øhm, så må man godt se, hvilke tre der man har på hånden. Men øhm, man vælger så kun en af dem, som man så kan score for. Så der er sådan lidt med, at der er en del sådan bluff, der er en del mind games med at ligesom prøve at tænke Hmm, ja, hvad man sige, øh, der er den hele der sådan, altså, det er typisk er, at for eksempel øh, USA starter med en cube i øh, Italien, så det bliver forudsat, at for dem få point for Italien. Men hvis Sovjet ved, at USA har en cube, øh, har agendaen for Italien, så kan du altså sige, at sætter, jamen, så vil de jo nok ikke vælge den, fordi så er det meget åbenlyst, at at, at det er den, der bliver scoret for. Så der er sådan en del sådan tanker bag, sådan frem og tilbage, hvor man sådan prøver sådan at ja, øh, nærmest snyde modstanderen. Og, og, og det er fedt. Og det handler om den kubanske øh, missilkubbekrisen? -kri ja, altså det, som jo er lidt interessant, det er, at den simulerer... Det, det er et fortsat øh, kort tid, som øh, spillet var i fiktion. Det var jo ligesom kun de her 13 dage, som øh, krisen som ligesom, øh, foregik på og der er det sådan meget sådan med at man hvad skal man sige, prøver at altså jeg ved ikke helt der er, der er sådan et, et citat på uh, hvad hedder det på manualen, som er hvad hedder det We were eyeballs eyeball and the other fellow just blinked uh, jeg ved ikke helt om det er så intenst. der er meget sådan hvad kan man sige uh, tense in, in, in, in, <coughs> en en en stemning når man spiller det og så kan vi jo så selvfølgelig snakke om. Det er jo et game. Så øh, der er jo det hele det her med, at når man spiller en. Øh, hvad hedder det? En event, og det er modstanderens, så øh, sker eventen alligevel, hvis modstanderen vil have det. Og det er sådan, hvordan man lige. hvordan man lige timer øh, de her forskellige event, når man er den anden side, det giver stadig super god mening. Så, jeg, jeg, Fordi... så, så selvom det er et spil, hvor fiktionen er ret klar hvad der sker, hvem man er og sådan noget, så er de handlinger, man tager, er stadig lidt uklar, hvad det egentlig er. Man... I Man sætter selvfølgelig nok nogle måske nogle tropper eller investerer noget, laver forskellige manøvrer rundt omkring for Jamen. at prøve at skræmme mod Der Er nogle detaljer omkring, er det lige, der sker i simulationen, mm. som er uklart herinde. Ja. Men det er det jo med de der card-driven uh, wargames. Der er det, det bliver lidt abstrakt på nogle måder, som i alle mulige andre brætspil, Men, men ja. det er usædvanligt for, hvad der vel egentlig nok et eller andet sted. Uh, er det her et wargame? Er det her sådan en, en, en, en mikroudgave af et wargame? Um, altså nej, det er nok det, som man vil kan jeg, altså, kalde et conflict simulation, som oftest er wargames. Der er sådan, hvad der, hvis man vil have den en, rigtige uh, traditionelle wargame community, så går man selvfølgelig til den side, der hedder content world, som står for conflict simulation world. Og der kan man, hvad hedder det, og, og det er den enorm hjemmeside. Og der, altså, der der passer alt, hvor det er konflikt simulation ind, også selvom det ikke er traditionelle krigsspil. Sådan har vi nok ikke kaldt det her et krigsspil, men jeg vil lige kalde det ja, et konfliktsimulation. Men hvis du skal have en intro til, hvad uh, card-driven games det er for noget, så er det her et rigtig godt sted at starte. Og card-driven er vel sådan en mekanik, der, der kommer fra et par krigsspil. Det er jo ikke ja, noget, som... Ja, øh... det kommer fra øh, et spil, som Mark Herman designede. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det handler om... Er det med præsidentvalget? Nej, Nej. Det, den handler om øhm, borgerkrigen i USA, ah, mener jeg. Yeah. Øhm, jeg tror, sådan hedder We the People, med jeg ikke helt sikker. Ja. Yeah. Og det var egentlig slet ikke sådan, Han har selv skriver, at det var ikke sådan, en ligesom tænkte, oh, at nu har jeg fundet på den her fed det er ligesom grundpillen i mit spil. Det var så ligesom sådan noget, som det for ham, mening i forhold til alt det andet, han lavede i spillet. Ja. Yeah. Øhm, men det er en mekanik, der er meget populær. Ikke? Det er det. Og det er måske, altså før Days her er måske også en af starten til, at det kan komme ud på nogle andre øh, temaer og ud i noget bredere. Øh. Ja. Jeg, ved, jeg tror, at har er relativt populært Det er jo ja. i Danmark, men det er, også, det er også dansk design. Men det, det er også... Øh, altså, jeg tror også til, at, at, at Card games ofte er en, ret, at det er en ret populær mekanik. Det er, fordi, man kan... Specielt i historiske bilder skal man stoppe en masse historiske events ind på kortene uden ligesom at man behøver have random tables eller øhm, diverse former for, for sådan måder at introducere øh, historiske begivenheder på. Ja. Og det her med, at kort gør, at man kan skrive en masse regler på kortene, som ikke kan yeah. i manualen, ikke? Altså sådan, øh, er også, også sådan en design-ting. Så der er egentlig en masse ting, der sker i 14 Days, uden at det har en særlig stor manual, og uden det er særlig svært at, øh, at, at, at, lære, at, at lære at spille sådan baseline. Det er nok helt klart det tungeste af de spil, vi har kommet til at snakke om i dag. Ja, helt det, klart. Øh, det, det tager lidt tid at lige at forklare, øh, hvordan man spiller det, for at fatte alle nuancerne i det. For det er ret komplekst egentlig, selvom det er så småt. Det er sådan, at der er mange man siger øh, dele, der sådan influerer af hinanden. Men selve spillet er kort. Altså, ja. det tager ikke så lang tid at spille. Eller, det tager så lang tid at spille i forhold til øh, King Domino, men... Øh, hvor lang tid tager et spil, Det tager en halv, time, en halv time, time Det er jo faktisk ikke langt, altså, i forhold til, altså, Kindom kan godt tage 20 minutter, med, med fire spillere ikke. Det er så kun to personer spil, det her. Ja. Så det, det er bedre til to. Yeah. Det er vores spil i dag, det er det, det eneste spil, der er rigtig godt til to. Så kan det kun spilles med to. Mm. Det, det er noget med, at øh, spil til to spillere, er bare bedre, end de designede designet til det. Ja. Yeah. Øh, det, øh, det har en lillebror, som vi, jeg, jeg ikke har spillet. Skal de nævne, det findes, som ja. hedder 13 minutter, øh, som skulle være den endnu kortere udgave af lidt det samme spil. Det selve koncept, det er det sige, et love større spil. Der ja. er 13 kort med, og så handler det om en, hvad kan man sige, hvor 13, 13 days handler om de her. 13 handler det så handler altså om den her ene forhandling, hvor man så også skal, ja, ja, hvor så sådan, hvad man sige, skal vinde på prestige efter de her 13 kort der er spillet tror jeg. Det, er i hvert fald noget, det skal vi have prøvet en gang, når vi yeah. lige, øh, øh, falder over det. Det har, de har ikke fået sin en storbror nu. Det var bare noget, der var snakket om en gang. Det Der var en, en idé om, at der skulle have noget, der hed ja, 13 years, men det har den så også lidt fået. Øhm, ja, det er i gang med at designe, men det hedder bare ikke 13 uh, years, det hedder noget andet. Okay. Øhm, men det er også sådan altså en det er så et spil, som tager det ved jeg ikke. time at spille, tror ja. jeg. Det, det snakkede aske om, dengang han var i vores podcast for lang tid siden, mm. og snakker om et, et andet spil, uh, han havde designet, uh, som er Flammus. Ja, ja, uh, jeg, jeg tror faktisk, vi, vi troede, at 14 Minutes det var en joke, da han nævnte den. Fordi at han ligesom ad sad og om, at han skulle lave det, altså det lidt tungere spil. Og han lavede det, det sådan ret light udgaven af uh, Twilight Story Så han okay, jeg kan godt lave noget lidt tungere, sådan et sted mellem det, jeg har lavet, og så altså Twilight Struggle. Og så skal vi også lave et eller andet, der var sådan endnu lettere. Og sådan, Hvad? Ja, ja, ja. <laughs> Men det er et spil. Det findes. podcasten. Wup, Velkommen til. Uh, og velkommen uh, to the dungeon. Og uh, uh, slags velkommen back to the dungeon. Er det næste spil på listen. Det er uh, designet af en mand. Tror jeg faktisk nok. Uh, hvis navn jeg ikke. Kan, kan udtale. Øh, vi prøver Ma Masato UX, UXG Efternavnet kan jeg i hvert fald Usugi tror jeg. Usugi. Han er japaner. Jeg, jeg, jeg tror, det er han. <laughs> I 2013. Og det har en uh, standalone udgave, uh, der havde på kommet to til Dungeon for 2016. Hvor uh, Antonio Busser også er meddesigner på det. Uh, så er japaner, og øh, der er også der brændende en japansk udgave af det her spil. Welcome to the Dungeon er, hvis du ikke kender det, så er det spil, du skal tage og, og prøve, men det er et ret simpelt spil, som også ligesom de her øh, andre spil tager halv time. Det kan variere lidt, fordi Welcome to the Dungeon er et spil, man spiller i, i runder, hvor hver runde egentlig udgør et, en gennemspilling af spillet. Og hver runde går ud på, at man starter med at alle sammen er den samme type eventyr. Og så skal man enten så skal man trække et kort fra en bunke med monster. Så skal man endelig lægge kortet ind i dungeon. Eller fjerne et stykke udstyr fra øh, vores øh, fælles helt. Det kan man så gøre. Eller man kan vælge at sige, at jeg går ud af runden og trækker det ud. Den sidste, der sidder tilbage, skal med det tilbageværende udstyr. gå ned i dungeon og prøver at besejre alle de monster, der er lagt ind der. Hvis man kan det... Og man et point, og når man har fået to point, så vinder man, så, man kan, så bliver man såret, når man er blevet såret to gange, så er man ude af spillet, så det er sådan et spil om, at, at, at sidde, okay, jeg kan enten vinde, ved at vinde to gange, eller jeg kan ryge ud, og så kan en eller anden vinde, ved at være last man standing, det kan så gøre, at vinde det her spil, uden nogensinde at gå ned i dungeon, ved at bare, at lock de andre der ned hele tiden, og så er du den modigste, fordi der er ikke andre tilbage, du, de andre de var ikke modige, de var dumt ja, <laughs> Og temet her er sådan ja fantasy-tema. Uh, det er et hyggeligt, det er ret alvorligt uh, tematik. Det handler jo egentlig om uh, unge mænd, der gør uh, håbløs uh, farlige ting for at vinde hinandens, uh, <laughs> uh, hvad hedder det, anerkendelse. Uh, Totalt tossing, hvad uh, <laughs> skal det til lige her? Jeg tror også, at den titel skal oversættes noget om til, til uh, manddommens uh, dungeon eller sådan et eller andet. Ja, det er... Uh... Det, det, det er unge mænd, der gør der dumme ting, for at vise for sig, de er. Men det er, sådan, altså det er jo sådan en sjov, at der har sådan en, en, en ret sjov humoristisk koncept, som det leverer på, og sådan i... Og det er meget klart, hvad det er, man egentlig... Det er nogen klart, hvad man laver. Ja. Øhm. Jeg har det sådan et, et, et hyggeligt lille fantasy-tema. Der, der, der er ret generisk, men man, man gør det på en god måde, hvor man ligesom forstår, hvad... Nå, jo, men selvfølgelig, det hellige vand, det er godt mod undead, og, og dragslægen spydder, det godt mod dragen, og dragen er selvfølgelig stærk, og dæmonen er stærk, og goblingerne er svage, og øh, monsterne er ikke lige stærk og sådan noget. Så, så det passer. Jeg synes, det er, det er et spil, som modsat love som man spiller af grund ikke på vores liste i dag. Den, udtager, vi, vi er gået fra, at alle kan have love letter. Øh, modsat som også spiller sådan nogle små runder, så betyder de egentlig runder meget mere, end bare at give et point her, ikke? Altså sådan, fordi, okay... Der er altid en, der enten kommer et point frem, eller bliver såret en gang, og så er man et, et, et skridt tættere øh, på at vinde eller tabe. Og det er ikke bare sådan, nu fik jeg et point, nu fik han et point, nu fik jeg altså, sådan. Det er mere markant på den måde for at spille. Også fordi det ændrer dynamikken lidt i, når man sidder og spiller, hvem der har. Hvis man, jeg har, I så har et point, så har jeg måske ikke lyst til at lade mig gå ind i Dungeon. Så kan det være, når andre tager en meget risky øh, tur ind i Dungeon for at undgå, at jeg får lov til at komme ind og muligvis vinde spillet. Det er også sådan et spil, som, som er ret sjovt, hvis man spiller det med folk, man kender, og så lidt kan prøve at regne ud. Fordi det, er sådan der, det kan godt være, at man ligesom sidder og tænker, Jamen, jeg vil aldrig sådan gå ind med i de her forhold i den her dungeon. Men det kan jo være, at hvis nu jeg er up at the stakes, at, hvad hedder det, at min sidemand, som jeg kender rigtig godt, jeg ved, han er dumdristig af natur, det kan, være, at det kan være, at han lige tænker, det er jo det, jeg gør. Man spanderer jo også man, man ret begrænset information om hvad mm. der er i den der donjon ikke øh, og så må man prøve at tænke på ud af. Åh oh, okay, hvis jeg har lige har lagt dragen en sidste tur, den gang så fjerner jeg dravespydet øh, og så sådan, er, er det et bluff eller er det fordi at og så kan man sige så fjerner jeg og næste gang så kommer til mig så bakker jeg ud fordi jeg ved at dragen ligger derinde og vi har ikke dravespydet længere så det her det er dumt. <laughs> Så det, altså, det er heller en om at lokke sine venner til at gå ind mod en drage uforberedt. Det er et virkelig ondt tema. <laughs> Idioter. <laughs> ja, altså, så meget, så meget passende, at den mest fornuftige faktisk godt kan vende. Mm. Jo, men det er, det, det er fint. Det er, det er fint, det er godt. Altså, jeg kan godt lide... Øh, det er også det er virkelig hurtigt at, øh, at forklare og spille. Man kan også lige at det er nærmest hurtigere at tage en prøverunde, end det er at forklare reglerne i ret mange detaljer i det her spil. Og den påværende selvfølgelig bare en enkelt tur ned i dungeon, og så, så er man videre igen. Og så har det alle varianterne i, at man, man, der er fire forskellige uh, helte, man kan være, der har forskellige typer udstyr, der gør forskellige ting. Welcome to the Dungeon har fire andre helte, og nogle special monstre, man kan spille med, uh, som også uh, mixer det lidt op. Så der er noget replayability i, i langt højere grad også, fordi at man varierer, hvad man spiller med. Det er sådan et spil, når jeg har spillet, så er det, plejer det også at være, okay, vi tager en omgang. Okay, altså lige en gang til, måske. Det er mange af dem her, ikke? Og mm. det, der er lavet på. Det føles spændende og godt. Det, det er en helt anderledes følelse, selvom det er interessant at Der er også en masse spænding. Og mm. der er det med, at korten bliver vendt, og oh, kommer han ned, og kommer jeg ned, og åh oh, nej, og, uh, og, og, og sådan noget. Altså, det har nogle spændingskurve fordi det har det her, øh, okay, nu går vi ind i dungeon. Okay. tilbage til at, at bluffe og spille i, og, og snyde igen og så ind i dungeon igen. Det er en helt anden oplevelse, når man spiller King Domino. Sidste spil for i dag. Ja. Vi, vi snakker om 8 uh, Minute Empire, uh, også kort dansk ja alone sequel, 8 uh, Minute Empire Legends. Det er designet af uh, Ryan Laucardt i 2012. Jeg håber udtalt, det er nogenlunde rigtigt. Det er et uh, rendyrket uh, area-control spil. Det handler om at over til områder og samle sæt af kort og sådan noget. Det er nemlig, fordi det har den her market row. Eller vi spurgte lige tilbage. Det er grundlæggende, at man starter alle sammen på samme felt, og så øh, hvad der, det er, er der sådan en market row, hvor man køber kort fra, og de kort er så altså, øh, både en øh, handling, som du tager lige nu. Det kan være at du rykker øh, nogle folk, jeg tror, hvis de bliver kaldt hærer, øh, rundt på kortet, eller placerer nogle nye herrer, eller gør forskellige ting. Og det næste, det er så en evne, eller et sæt, du ligesom kan samle på, som så giver dig point i, at når spillet er slut. Og man, ja, man rykker rundt, man slår hinanden ihjel, man bygger byer. Ja, æm... Man slår ikke så meget hinanden ihjel. Nej, det er sådan ja, lidt, man... Altså, det, det, det er over i Area Influence-delen, øh, hvor det gælder om at være i overtal, og man godt kan stå samme sted. Øh, altså, ja. sådan, der er nogle kort, man lige kan fjerne en af de andres skrive fra. Det der er ikke noget med at gå i kamp mod hinanden. Ja, der er jo ingen øh, etnisk udrensning. Det er kun etniske øh, øh, håndtering. Æ, øh, altså, altså, du ved, øh, kun af de der folk, man ikke kan se på kortet, som er rendet ud af hmm. Europa. Ja, ja, ja, ja, det er jo ikke rigtigt. Det er jo bare et tomt kort. Der er jo ikke nogen. Hvorfor sender man så herud i stedet for øh, bygningsfolk? Det er jo hvis der er andre, der sender herud. Det er jo kun de andre spillere. Ja, ja, men ja. de... de ja. Okay, <laughs> det snakker vi ikke om. Vi snakker ikke om det. Øhm. Og det er en med anden fordi man angiveligt skal kunne spille det på 8 minutter. Den bliver måske lidt svær. Måske hvis man er rigtig gode, og ikke tænker så hurtigt. Hvis Eller måske tæ tænker hurtigt. Ja, hvis man nu er to genier, alle ved, at genier de tænker slet ikke. De, de ved bare, hvad det bedste er at gøre. Yes. Øh, og man kun er to spillere, så tror jeg, at man kan kæmpe ned på minutter. Øh, minus øh, setup, og muligvis også minus pointoptælling. Men det er bare, det er en tilt, der klinger, ikke? Altså sådan, et minute Empire. Så har det et stand-alone, der hedder et minute Legends. Det er, det er faktisk det, som jeg har spillet. er kan lade, et minute det har sådan et bare øh, som jeg bruger i alle spil, hvor uh, Legends har et moderat setup. Det vil sige, der er en lang række uh, kort plader, som så sætter sammen på forskellige måder hver gang. Ellers så fungerer det ligesom øh, Det andet spil Der var nogle andre Kort Mener jeg øhm, Der er nogle specielle evner Som ikke går igen Og så er der en, en Lang række Jeg tror der er Tre eller fire varianter Som man kan spille med Som blander Sådan tilføjer øh, Exploration tokens Som ligger rundt omkring På kortet øhm, Eller Det tilføjer øh, At man har sådan en Start evne Øhm Hver Ikke så nogle ting Som Hvad skal man sige Til omvælter Hvordan man Spiller spillet Men som lige øh, det bliver sådan et ekstra pift, så når man, ja, er blevet lidt træt af, af grundspillet. Hvor, hvor mange spillere går der til? Det er 2 til 4. 2 til 4. Det kan ikke anfales med 2. Ikke Nej. rigtigt. Nej. Det... Nej. Især fordi, det, det du ikke fik nævnt, den regel, det er, at man jo, man bidder om øh, turrækkefølgen. Ja, man gør så. Det gør man ikke i Legends. Gør man ikke, det i Legends. Hvad Nej. gør man så? Du der er det fast, mener jeg. Der er det bare den samme, der lov til at gå først hver gang? Eller er der sådan en first-player-marker, der rykker rundt? Nej, men uh, oh. det, som det gør, det er, at det har ligesom marker roven Og ja. så hvad det, er der ikke ture. Så altså man beder i starten om, hvem der er den allerførste. ja Men så kører det bare rundt. Altså, og hver gang, man så køber et kort, så rykker den lige en tak til ven. En tak det til kan venstre. være det noget, jeg har misforstået. Der er en af os, der mister noget her. Jeg ved også, så er det ændret i, hvad det, i Legends. <laughs> Det, øh, det er et spændende spørgsmål. Yeah. Øh, ja, fordi det er nemlig det, som jeg, jeg har læst, at, at det er hver tur, man byder yeah. om. Øh, og det er godt at det ikke giver så meget mening. Ved du hvad? Det bliver vi næsten lige nødt til. Og... <laughs> jeg har fundet en sammenligning her, hvor der står, at, at det kun er i begyndelsen, at man byder. Okay, det, det, det er så mig, der har spillet spillet forkert. Men det er fordi, at det der med at, at bitte for first player, det står ikke som det, der sætter op. Det står som step one i playing oh, the game, og step ja. two i playing the game, det er at øh, tage et face-up card. Så har jeg jo tænkt, at, at spillet kører i step one, step two. Ja. Øh, repeat. Det kan være, at jeg skal prøve at spille spillet rigtigt, så kan det være det sjovere med to spillere. <laughs> ja, fordi der, altså, der kører man bare ind til, man har et visstand til kort. Jamen det giver også meget mere mening i forhold til hvor mange penge man har og altså noget. Jeg jeg jeg blev meget klogere på det. Ja der er også det med en ting der med med det er det meget svært at få nye penge. Men Man kan ikke få nye penge. Det kan man selvfølgelig med et par Det kan måske ledende. Så der er et enkelt kort tror jeg som giver en lidt flere penge. Ja. Ja det er også det en market row, hvor den første kort er gratis, den næste koster en, den næste koster to. Man lægger dem ikke på kortene, så det er ikke sådan med at dem der er blevet for over bliver mere værd slider bare ned. Men det er også et spil, øh, det ligesom, man snakker vi om med øh, King Domino, hvor man også ligesom det sidder og tænker både, okay, hvad vil jeg have? Hvad kan jeg få billigt? Og hvad vil de andre have? Og hvad skal jeg måske tage, for at der er andre, der ikke får det? Ja. Og så ved de, de dyre kort koster jo tre, og man har ni penge øh, ja. i spillet. Så man ved også, at man kan sådan set kun ja, købe dyrt kort tre gange, øh, Ja. Med ja, fordi det, det, er, det er ikke, ikke 0-1-2, det er sådan 0-1-1-1-2-2-3-3, eller sådan noget andet, ja, der, der er sådan et system i. Ja. Det bliver jeg klogere på. Ja. Men det. Det, er, det er bedre med 3-4 spillere, og med to spillere, der er kortet meget tomt, uh, føles det i hvert fald. Ja, men der skal ligesom være de der 3-4 spillere for at have det der kaos i, i, i influence-konflikten. Ja. Også med to spillere, der, der sætter man også nogle neutrale købs ud på brættet, ja, når spillet starter. Det er ligesom sådan et tegn på, at det er ikke helt, at det er helt deres egen spiller, fordi vi har brug for at lave en ekstra regel for at, at spille det. Ja, sådan at det bliver sådan en tre- eller konflikt. At de her øh, folk ikke helt ved, at man spiller forskellige generaler, der skal ud af Europa på forskellige områder og se, hvem der kan gøre det sejst. I don't know. Jeg er blevet klogere i dag på, ja. hvordan øh, man spiller med Eben Empire. Det, jeg vil så holde på, jeg synes, det er dårligt skrevet regler. Jeg vil nok have, have kaldt det step 0. Ja. Øhm. Eller... Øh, Step 5 i setup. Ja. Men, hvorfor skal man spille små spil? Hvad kan de? Jamen, de, de, de kan jo give følelsen af at spille et brætspil ret hurtigt. Uh, især da nogle af dem, vi har nævnt i dag her, har været sådan nogle spil hjemme. Jeg synes, det giver en god brætspilsoplevelse at sidde og spille den, når man måske ikke har lyst til at sidde og spille et tungt brætspil og sidde for noget frem. Det er også godt til for os brætspillende at have nogle af de små spil i vores arsenal, som vi kan lokke folk med på at spille, øh, som, som er nemt lige. Øh, der er også noget, som især King Domino eller øh, Welcome to the Dungeon, hvis folk kan lide fantasy-tema, øh, sådan nogenlunde, er rigtig gode lige at hive frem og sige, hey, lad os lige spille det her. Welcome to Dungeon især, fordi det fylder ingenting, det kan du tage med i tasken og... Øh, det går til med ned på baren og, og spille der. Så der er nogle situationer, hvor man måske godt vil spille noget af en brætspil, der ikke er for, øh, for tungt, men som ja, det er også det, der med, det, er også det, det med fillerspil nogle gange, ikke? Man, hvis man har mødt sin en eftermiddag for at spille brætspil og lige har siddet og spillet et eller andet. Øh, jeg ved ikke, folk spiller et tunge spil. Terramistica? Ja, til, hvis man spiller Terramistica. Det, det er taget halvdelen eftermiddagen. Og så skal man øh, måske spille noget andet senere. Vi skal lige spille Kingdommen ind indimellem, for lige at falde lidt ned så er der også lidt noget, noget fedt ved de her sådan at nogle af de her øh, korte små spil er har sådan er egentlig ret lækkert designet sådan fra teknisk, synes synspunkt, fordi man ligesom kan når man bliver presset til at lære noget på øh, ret der ligesom ikke kan udfolde sig på det ikke, to tre timer øh, så bliver man lidt tvunget til at sådan finde sådan ja find til kernen af hvad det er man prøver at gøre det er også nogle spil, hvor man siger, hey, vi skal lige spille, spille eller tre af dem, fordi mm. at man, bliver, man bliver grebet af det. Og så har man nærmest spillet et, et, et, et helt rigtigt spil. Ikke? Altså Ellers ved jeg ikke, er der mere at sige om, øh, ud og tak for i dag. Hvad skal vi snakke om næste gang? Vi skal Æ snakke om Escape Room-spil. Ja, det skal vi. Ellers vi tak for i dag. Det var Jakob Og det var Henrik. Og vi siger tak til den, fordi vi ville være med. egentlig nogle lidt dystre undertoner i nogle af de her ting, ikke? Ja, musilkrise, manddomsprøver, dystre manddomsprøver, ja, æ, æ, imperialisme, <laughs> måske, kingdom er det handler bare om god gammel magtudnyttelse i, ja, uh, ja. Det, det er meget bedre, når man har, en, uh, man har et fancy tema på, så er man ligesom tolereret det. <laughs>